Розділ 25. Чоловік на ім'я Уве та шматок гофрованого заліза. Аж після сніданку Уве випустив кота на двір. Тільки тоді він узяв пластикову пляшечку з верхньої полички у ванні. Зважив її в руці, наче збирався кудись пожбурити. Легенько потрусив, щоб прикинути чи багато там залишилося пігулок. Під кінець лікарі виписували Соні дуже багато знеболювального. Їхня ванна кімната і досі нагадує склад колумбійської мафії. Уве, звісно, не довіряє медицині, він завжди був переконаний, що єдиним її результатом є вплив на психіку, і діє вона тільки на безмозгних недоумків. Та лише зараз йому спало на думку, що скоротити собі віку можна і пігулками. Не така це вже й дивина За вхідними дверима він чує якийсь шум Щось кіт диво швидко повернувся Шкребеться біля порогу і вирещить, ніби потрапив у капкан Наче здогадується, що Уве надумав Уве припускає, що розчарував кота Він і не чекає, що той зрозуміє його дії Уве намагається уявити, як буде почуватися, зробивши це він ніколи не вживав наркотиків, навіть не п'янів. Йому не подобається відчуття втрати контролю. З роками він зрозумів, що саме це відчуття люблять і до нього прагнуть нормальні люди. Але, на думку Уве, тільки закінчені ідіоти можуть свідомо прагнути неконтрольованості. Йому цікаво, чи буде його нудити, чи буде йому боляче, коли його органи здадуться і перестануть функціонувати. Чи він просто засне, коли його тіло стане ні на що не здатним. Тепер кіт не завиває там, у снігу. Уве заплющує очі і думає про соню. Це не значить, що він із таких людей, які здаються і вмирають. Він не хоче, щоб вона про нього так думала. Але насправді все це неправильно. Вона вийшла за нього заміж. І тепер він не знає, як йому жити, коли кінчик її носа не ховається в ямку між його горлом і плечем. Оце й усе. Ува відкручує кришечку і розкладає пігулки по краю раковини. Дивиться на них, ніби чекає, що вони перетворяться на маленьких кровожерливих роботів. Звісно, вони цього не роблять, як і не справляють на Уве ніякого враження. У нього не вкладається в голові як ці маленькі білі крапочки можуть йому зашкодити. Хай скільки б він їх з'їв. У кота вже такий голос, ніби він опльовує снігом всі вхідні двері. Та раптом його перебиває другий, зовсім інший звук. Собачий гавкіт. Уве прислухається. На кілька секунд усе стихає. А потім він чує, як кіт виє від болю. Знову гавкіт і лемент білявої шкапи. Уве стоїть, ухопившись за раковину. Заплющує очі, наче можна моргнути і позбутися цього звуку. Це не діє. Тоді він нарешті зітхає і випростовується. Відкручує пляшечку, зсипає туди пігулки, спускається сходами. Перетинаючи вітальню, ставить пляшечку на підвіконня. І у вікно бачить біляву шкапу на дорозі, яка прицілюється і мчить до кота. Ува відчиняє двері саме в той момент, коли вона збирається щосили вдарити тварину по голові. Кіт швидко ухиляється від її гострого, як голка підбору, і тікає до сараю Уве. Шавка історично валує, і з пащі в усі боки розлітається слина, як ускаженої тварюки. У її щелепах жмут шерсті. Уве зауважує, що це вперше він бачить шкапу без сонцезахисних окулярів. У її зелених очах іскриться злоба. Вона відхиляється назад, готуючись до нового удару, та помічає Уве і зупиняється на півдорозі. Її нижня губа тримтить від люті. «Я пристрелю цю Гедоту! шипить вона, вказуючи на кота. Уве дуже повільно хитає головою, не зводячи з неї очей. Вона судом ковтає. Щось у виразі його обличчя, ніби висіченого з каменю, охолоджує її кровожерливість. «Це чортів бродячий кіт! І він здохне! Він подряпав принца!» – балькоча шкапа. Уве не мовить ні слова, але його очі стають чорними. І нарешті навіть собака заткує від нього. Ходімо, принце, каже біля Вашкапа, зникаючи за рогом. Наче Уве її в шию виштовхав. Уве не сходить з місця, важко дихаючи. Він притискає кулак до грудей, відчуваючи, як безладно б'ється в нього серце. Тихо стогне. Потім дивиться на кота. Кіт дивиться на нього. На боці в тварини нова рана. На хутрі знову кров. «Дев'ять життів? Тобі ненадовго вистачить!» «Геш?» – питає Уве. Кіт лежала таким виглядом, ніби чхати він хотів на якісь там підрахунки. Уве киває і відступає в бік. «Ну то заходь!» Кіт перебирається через поріг. Уве зачиняє двері. Він стоїть посеред вітальні. Звідусіль на нього дивиться Соня. Тільки тепер він помічає, що порозвішував фотографії з нею так, що вони супроводжують його по всьому будинку, куди б він не йшов вона на столі в кухні, на стіні в коридорі, і на півдорозі на сходах. Вона на підвіконні у вітальні, куди саме застрибнув, і всі всякіт. Він кидає на уве сердитий погляд. Зачіпає пляшечку з пігулками, і та з гуркотом падає додолу. Уве піднімає пляшечку, а кіт дивиться на нього з жахом, ніби ось-ось закричить «Я звинувачую!». Уве злегка буцеє плінтус, розвертається і йде на кухню, щоб поставити пляшечку в шафу. Потім варить каву і наливає воду в миску для кота. Вони п'ють у тиші. Уве бере порожню миску і ставить її в раковину біля чашки з-під кави. Довгенько стоїть, узявшись в боки. Потім розвертається і йде в коридор. «Ану, ходімо!» – кличе він кота, не дивлячись на нього. «Покажемо цій безпородній дворнязі. Що до чого?» Уве одягає темно-синю зимову куртку, взуває клоги, випускає поперед себе кота дивиться на фотографію Соні на стіні. Вона сміється йому у відповідь. «Померти ніколи не пізно. Можна відкласти на якусь годину», – думає Уве, і виходить за котом на двір. Він йде до будинку Руне. Чекає кілька хвилин, поки відчинять двері. Перш ніж у дверях повертається замок, чується якийсь звук, наче там щось тягнуть. Ніби до дверей наближається привид, а за ним волочуться важезні ланцюги. Нарешті двері відчиняються, на поросі стоїть руне і дивиться на Уве і на кота порожнім поглядом. «У тебе є гофроване залізо!» цікавиться Уве без зайвих розмов. Руне секунди дві пильно вглядається в нього, ніби його мозок відчайдушно бореться, згадуючи. «Гофроване залізо?» питає він себе – ніби пробуючи це слово на смак, наче людина, яка щойно прокинулась і селкується згадати, що їй снилося. Гофроване залізо, так, каже Уве, киваючи. Аруна дивиться на нього, чи радше кудись крізь нього. Його очі блищать, як щойно наквасований капот. Він змарнів і згорбився, борода сива, майже біла. Колись це був міцний чолов'яга, який напускав на себе поважного вигляду. А зараз одяг мішком висить на ньому. Він постарів. Зовсім. Зовсім постарів, думає Уве. І йому несподівано стає дуже боляче. У погляді Руне щось спалахує. Потім його рот починає сіпатися. «Уве?» – вигукує він. Так, ну не, папа ж римський, це вже точно, відповідає Ува. Обвисла шкіра на обличчі руни збирається з моршками в слабку усмішку. Чоловіки, колись такі близькі, наскільки близькими можуть бути такого типу люди, дивляться один на одного. Один з них ніяк не може забути минулого, а другий взагалі його не пам'ятає. Ти постарів, каже Ува. Руна усміхається. Потім чується стривожений голос Аніти, а наступної миті її швидкі дріботливі кроки, що наближаються. Хтось прийшов, Руне! Що ти тут робиш? перелякано гукає вона, з'явившись у дверях. Тоді бачить Ува. О, привіт, Уве! каже вона і різко зупиняється. Уве стоїть, засунувши руки в кишені. У кота поряд із ним такий вигляд, ніби він зробив би те саме, якби мав кишені. Або руки. Аніта маленька й безбарна у своїх сірих штанях, сірі плетені кофті із сивим волоссям і сіруватою шкірою. Але Ува помічає її червоні набраклі очі вона швидко витирає очі й моргає, приховуючи біль, як завжди роблять жінки її покоління наче вони щоранку стоять у дверях і рішуче вимітають усі скорботи геть з дому. Аніта ніжно бере руна за плечі і веде його до інвалідного візка біля вікна у вітальні. «Привіт, Уве!» – приязно, але здивовано повторює вона, повернувшись до дверей. «Чим я можу допомогти?» «У вас є гофроване залізо?» – питає він. Вигляд у неї спантеличений. «Горьоване залізо?» Бурмоча вона, наче це залізо чимось сильно засмучене. І тепер хтось мусить підбадьорити його. Уве глибоко зітхає. «Боже мій, гофроване залізо!» Не схоже, що Анітине спантеличення бодай трохи зменшилося. «А воно в нас має бути?» «Уруне точно має бути в сараї!» каже Уве і простягає руку. Аніта киває. Знімає з гачка на стіні ключі від сараю І кладе в руку Уве Гофроване... Залізо? Знову промовляє вона Так, каже Уве Але ж у нас не залізний дах А до чого тут це? Аніта хитає головою Ні-ні, мабуть ні до чого Звичайно У кожного в сараї завжди знайдеться Якийсь лист металу Каже Уве Наче це прописна істина Аніта киває, як людина, котра зіткнулася з незаперечним фактом, що шматок хофрованого заліза, така річ, яку всі нормальні розсудливі люди тримають у своїх сараях саме на той випадок, якщо комусь він буде потрібен. А в тебе в сараї хіба немає такого металу? Цікавиться вона. Загалом, щоб щось сказати. Свій я уже використав, пояснює Уве. Аніта киває з розумінням як той, хто стикається з незаперечним фактом, що нічого дивного немає в тому, що звичайна людина, в якої дар зроблений не з металу, використовує свій запас гофрованого заліза з такою швидкістю, що його просто не вистачає. Через хвилину в дверях із переможним виглядом з'являється Уве, тягнучи величезний лист гофрованого заліза завбільшки з килим у вітальні. Аніта, чесно кажучи, не має жодного уявлення про те, як такий великий шматок металу взагалі помістився в їхньому сараї, щоб вона про це й не знала. «Я ж тобі казав», – говорить Уве, киваючи, і віддає їй ключі. «Так, так, звісно, казав, а вже ж», – змушена визнати Аніта. Уве обертається до вікна, звідти визирає Руне. І саме тоді, як Аніта розвертається, щоб зайти в будинок, Руна знову посміхається, піднімає руку, і злегка махає. Наче саме тоді, буквально на секунду, він згадує, хто такий Уве і що він тут робить. Аніта нерішуче зупиняється, розвертається. «Знову приїжджали із соціальної служби. Вони хочуть забрати руне від мене», – каже вона, дивлячись додолу. Коли Аніта вимовляє ім'я чоловіка, її голос надламується, ніби суха газета. Уве длубає пальцем лист гофрованого заліза. «Вони кажуть, що я не здатна подбати про нього, з його хворобою і всім іншим. Кажуть, що він мусить їхати в притулок», – продовжує вона. Уве далі длубає лист гофрованого заліза. «Він помре, якщо я віддам його в притулок, Уве. Ти ж знаєш», – шепоче Аніта. Уве киває і дивиться на недопалок сигарети, що вмерз між двома плитками бруківки. Крем ока він помічає, як Аніта трохи припадає на одну ногу. Згадує, як десь рік тому Соня розказувала, що то результат операції заміни кульшового суглобу. А тепер у Аніти ще й тремтять руки. Перша стадія розсіяного склерозу, також пояснювала Соня. А кілька років тому... Руна захворів на Альцгеймера. «Твій хлопець міг би приїхати підсобити вам», – тихо бурмочив він. Аніта підводить погляд, дивиться Уве прямо в очі і поблажливо всміхається. «Йохан? Ах, він живе в Америці, ти ж знаєш. У нього теж проблем вистачає. Ти ж знаєш цих молодих людей». Уве не відповідає. Аніта вимовляє Америка, ніби це царство небесне, куди змився її син егоїст. Відко захворів руне, цей негідник тут ні разу не з'явився, думає Уве. Вже дорослий чоловік, а на батьків йому часу не вистачає. Аніта спохвачується, наче ловить себе на чомусь негарному, що її дискредитує. Вона вибачливо посміхається Ува. Пробач, Уве. Не варто мені тут стояти і марнувати твій час своїми теравенями. Аніта повертається в будинок. Уве не рухається з місця, тримаючи лист гофрованого заліза. Кіт сидить поряд. Уве щось бурмоче собі під ніс, поки не зачинилися двері. Аніта з подивом обертається, визирає впрочинені двері і дивиться на нього. «Прошу». Уве відвертається, уникаючи її погляду. Тоді розвертається і рушає. А слова мимоволі злітають з його вуст. «Я казав, що якщо в тебе знову будуть проблеми з тими чортовими батареями, можеш приходити і дзвонити мені у двері. Ми з котом будемо вдома». Зморшкувати обличчя Ніти розтягається в здивованій усмішці. Вона на півкроку виходить із дверей, наче хоче щось додати. Може щось про Соню, про те, як сильно вона сумує за своєю найкращою подругою. Про те, що сумує за тим, як вони тоді жили, всі четверо, коли першими переїхали на цю вулицю майже 40 років тому. Що вона сумує навіть за тим, як Руне і Уве сперечалися. Та Уве вже зник за рогом. Повернувшись у сарай, Уве бере запасний акумулятор для саба і дві великі металеві скоби. Кладе лист гофрованого заліза на бруківку між сараєм і будинком та старанно притрушує його снігом. Він стоїть поряд із котом і довго роздивляється своє творіння. Ідеальна пастка для собаки, схована під снігом. Аж тріщить від електрики, готова вкусити. Це буде абсолютно рівноцінна відплата. Наступного разу, коли білява шкапа проходитиме тут зі своїм дурним псом і йому заманеться надзюрити на доріжку Уве, той дворняшка зробить це на електрифікований металевий лист-провідник. А тоді побачимо, як їм буде весело, думає собі Уве. Кіт нахиляє голову і дивиться на металевий лист. Це буде наче удар блискавки в уретрі каже Уве. Кіт довго дивиться на нього. Наче хоче сказати, ти ж це не всерйоз, правда? Нарешті Уве всовує руки в кишені і хитає головою. Ні. Ні, думаю, що ні. Похмуро зітхає він. А потім Уве збирає акумулятор, скоби, гофрований лист заліза і заносить усе це в гараж. Не тому, що він вважає, що ті виродки не заслуговують на добрячий удар струмом бо вони таки заслуговують, а тому, що вже давно йому ніхто не нагадував про різницю між тим, коли тобі доводиться бути злим, і тим, коли ти просто можеш таким бути. А ідея таки була непогана, підсумовує Уве, звертаючись до кота, коли вони йдуть додому. Кіт прямує у вітальну і з неважливим рухом свого тільця наче тихенько каже, а вже ж, А, вже ж, а потім... Вони обідають. Розділ 26. Чоловік на ім'я Уве і світ, де вже ніхто і велосипеда відремонтувати не може. Багатьом людям важко жити з тими, хто любить бути на самоті. Це дратує тих, хто самотність терпіти не може. Але Соня на те не дуже нарікала. Я прийняла тебе таким, яким ти був, казала вона. Та все ж Соня чудово розуміла, що навіть таким людям, як Уве, іноді хочеться з кимось перекинутися словами. А він уже давно ні з ким не розмовляв. «Я виграв!» – коротко сказав Уве, почувши бираскіт поштової скриньки. Кіт зістрибнув з-під у вітальні і подреботів на кухню. «Не любить програвати», – подумав Уве, прямуючи до вхідних дверей. «Уже давненько він ні з ким не бився об заклад, коли принесуть пошту. Колись він закладався з руни, коли вони влітку були у відпустці». І вони тоді так захопилися, що навіть розробили складну систему визначення точності вгадування. Аж до граничних розширень і півхвилин. Отак було в ті часи. Пошта прибувала рівно о 12 -тій. І треба було вміти дуже чітко встановлювати межі, щоб визначити, хто був найточнішим. Сьогодні ж зовсім не те. Сьогодні пошту могли принести коли завгодно, мало не під вечір. Поштове відділення сяк так слідкувало за цим, і на тому дяка. Уве пробував закладатися із соною, коли вони з руне перестали розмовляти. Але вона не розуміла правил, тому він кинув цю затію. Хлопець ледве встигає ухилитися, щоб не злетіти зі сходинок від удару дверима, який Уве різко відчиняє. Уве дивиться на нього з подивом. На хлопцеві форма листоноші. Так. питає Уве. Хлопець явно не може знайти, що сказати. І мене в руках газету і лист. Уве помічає, що це той самий шмаркач, який кілька днів тому лаявся з ним через велосипед біля сараю. Той велосипед, який він збирався ремонтувати. Звісно, Уве знає, що то за ремонт. Ремонтувати – значить вкрасти і продати через інтернет. Ось що це означає для цих негідників, не більше і не менше. Хлопець, якщо це взагалі можливо, ще менше радий зустрічі з Уве. У нього такий вигляд, як в офіціанта, який вирішує, чи ставити перед вами тарілку, чи понести на кухню і плюнути в неї. Хлопець холодно дивиться на Уве. Неохоче вручає йому пошту з похмурим «Ось, будь ласка». Уве бере її, не зводячи з нього очей. «Ваша поштова скринька зламана, то я хотів віддати вам у руки» пояснює хлопець. Він киває на зігнутий у типу грибелі Мотлух, який колись був поштовою скринькою Уве, поки довготелесий, який не вміє маневрувати з причепом, не в'їхав у неї тим причепом. А потім киває на газету і лист в руках Уве. Уве дивиться на них. Газетка – одна з місцевих ганчірок, які роздають задарма, навіть якщо ти клеїш знак, який чітко вказує не робити цих дурниць. А лист наймовірніше – реклама, думає Уве. Правда, його ім'я та адреса написані на конверті від руки. Та це просто рекламний трюк. Аби ти подумав, що лист від реальної людини, а потім ти його відкриваєш і раз – тебе вже втягли в той маркетинг. Але з Уве такі фокуси не проходять». Хлопець стоїть, розгойдуючись на п'ятках і втупившись у землю. Ніби він бореться із чимось усередині, а воно рветься назовні. Щось іще. цікавиться Ува. Шмаркач проводить рукою пожирні підліткові копиці волосся. А якого чорта? Я просто хотів запитати, чи у вас є дружина на ім'я Соня? видушує він. Ува дивиться на нього з підозрою. Хлопець указує на конверт. Я побачив прізвище. У мене була вчителька з таким ім'ям. Просто хотів запитати. Схоже, він уже проклинає себе за те, що взагалі відкрив рота. Хлопець різко повертається і рушає геть. Уве прокашлюється і копає ногою поріг. Зачекай. Ну, може й так. І що, Соня? Хлопець зупиняється десь за метр. А, чорт. Я просто любив її. Це все, що я хотів сказати. Я, ну, знаєте, я не так добре читаю і пишу, ну і все таке. Уве мало не каже, ніколи б не подумав. Та стримується. Хлопець якось незграбно перекручується, розгублено проводить рукою по волосю, ніби сподівається знайти там потрібні слова. Вона єдина вчителька з усіх, які в мене були, котра не думала, що я дурний, як пень, Бормоче він, майже задихаючись від емоцій. Вона привчила мене читати цього, ну знаєте, Шекспіра. Я не думав, що взагалі зможу читати, ну, типу того. А вона змусила мене прочитати найважчу товстелезну книжку. І все таке. Я почувався справді гівняно, коли почув що вона померла, знаєте?» Уве не відповідає. Хлопець дивиться в землю, знизує плечима. «Ось так». Він мовчить. А потім вони обидва стоять, 59-річний чоловік і підліток, за кілька метрів один від одного, коперсаючи ногами сніг. Наче коперсаються у самих спогадах, у пам'яті про жінку, яка наполягала, що в деяких людях можна розгледіти більший потенціал, ніж вони самі у собі бачать. І ніхто з них не знає, що їм робити з цим спільним досвідом. «То що там із тим велосипедом?» – нарешті питає Уве. «Я пообіцяв моїй дівчині відремонтувати його. Вона живе отам», – відповідає хлопець, киваючи на будинок у кінці їхнього ряду. Навпроти будинку Аніти Єруне, там де живуть оті майстри утилізації, коли не їздять у Таїланд, чи куди вони там ще їздять. Хоча, знаєте, вона ще не моя дівчина, але мені здається, я хочу, щоб вона нею була, щось таке. Ува розглядає хлопця, як чоловіки середнього віку часто розглядають молодших чоловіків, які ось-ось почнуть вигадувати власну граматику, якщо їх не зупинити. «А в тебе є якісь інструменти?» – питає він. Хлопець хитає головою. «А як же ти збираєшся ремонтувати велосипед без інструментів?» – вражено питає Уве. Швидше, надзвичайно здивований, ніж розсерджений. Хлопець знизує плечима. «Хто знає? «Навіщо тоді ти пообіцяв його відремонтувати?» Хлопець ставче ногою сніг. Збентежено обличчя всією п'ятернею. «Бо я люблю її!» Уве навіть не знає, що на це сказати. Тоді він скручує газету і лист і постукує цим рулоном по долоні, наче чекейку. «Мені треба йти!» Майже нечутно бурмоче хлопець і знову збирається повернутися. «Тоді приходь після роботи, і я витягну тобі той велосипед!» Слова Уве ніби вискакують ні звідки. «Але мусиш принести власні інструменти», – додає він. Хлопець аж сяє. «Ви серйозно, дядьку?» Уве постукає рулоном по руці. Хлопець судомно ковтає. «Чудово! Стривайте! «А, чорт! Я не зможу забрати його сьогодні. Мені треба на іншу роботу. Але завтра, дядьку, я зможу прийти завтра. Це нормально, якщо я заберу його типу «завтра». Уве хитає головою і дивиться так, наче все сказане вилетіло з рота персонажа якогось мультфільму. Хлопець глибоко зітхає і опановує себе. «Що за інша робота?» – питає Уве так, наче отримав неповну відповідь у фінальному раунді Джепарді. «Я, типу, працюю у кав'ярні вечорами і на вихідні», – каже хлопець, і в його очах знову спалахує Надія врятувати Свою уявні стосунки з дівчиною, яка навіть не підозрює, що вона – його дівчина. Стосунки, які тільки й може мати підліток із жирним волоссям. «Мені треба дві роботи, бо я збираю гроші», – пояснює він. «На що?» «На автомобіль». Уве мимоволі помічає, як хлопець аж трохи виправляється, коли каже «автомобіль». Якусь мить Уве дивиться на нього із сумнівом потім знову повільно, але насторожено постукає рулоном по долоні. «Що за автомобіль?» «Та я тут придивився собі, Рено!» – сяє хлопець і ще більше випрямляється. На якусь соту долю подиху все завмирає навколо обох чоловіків. Їх раптом охоплює моторошна тиша. Якби це була сцена з фільму, то камера спокійнісінько могла б зробити повне коло навкруг них перш ніж Уве нарешті втрачає самовладання. Рено? Рено? Це ж чортів француз! Та не можна ж в біса так просто піти і купити французьку машину! Здається, хлопець хоче щось сказати, але не може. Бо Уве трясе всією верхньою частиною тіла так, наче хоче відігнати настирливу осу. Господи ти щеня! Ти хоч тихотями ж в автомобілях! Хлопець хитає головою. Ува глибоко зітхає і кладе руку на лоб, наче при раптовому нападі Мігрені. А як же ти збираєшся доправити велосипед до кав'ярні, якщо в тебе немає машини? питає він дуже згодом, явно намагаючись відновити самовладання. Я не подумав про це, каже хлопець. Ува хитає головою. Рено, святий Боже. Хлопець киває. Уве засмучено три очі. «Де хоч та чортова кав'ярня, в якій ти працюєш?» – бурмочив він. Через двадцять хвилин Парва здивовано відчиняє вхідні двері. На порозі стоїть Ува, задумливо постукуючи по руці паперовим рулоном. «У вас є оті зелені наклейки». «Що?» «У вас мають бути такі зелені наклейки» якщо ви вчитеся водити. Є у вас вони, чи ні? Парване киває. Ага, так є, але що? Через дві години я приїду і заберу вас. Візьмемо мою машину. Уве повертається, і не чекаючи відповіді, тупотить назад вузенькою доріжкою.